När de små länderna i Europa krisar, då vill alla luta sig mot de stora. Men hur bra är det egentligen i de tre största ekonomierna inom EU? Välkommen till Ekonomi-Eko-Lördag. Jag heter Britta-Lena Ekström. I studion här med mig finns det två ekonomer från varsin bank- jag säger välkommen till Cecilia Skinsli från Swedbank och Roger Josefsson från den danske bank. Tackar. Tack. Vi börjar med Tyskland. Beskrivs som urstarkt. Stämmer det, Cecilia? Ja, vi har en återhämtning i världen just nu och den tyska exporten har ju förmått att haka i den ganska väl. Tysk export går till en större andel till de här snabbväxande i Kina framförallt när man jämför med till exempel den svenska exportfördelningen. Samtidigt så har den inhemska ekonomin fortfarande problem och det förmår, då förmår inte riktigt exportuppsvinget att kompensera för, för att det fortfarande är svagt inhemskt. Och Roger, vad säger du? Vilka andra parametrar skulle man kunna säga som gör att man kan säga att Tyskland är starkast i Europa? Ja, alltså, nu har det varit mycket fokus de senaste dagarna och veckorna på statsfinanserna. Mm. Och där framstår ju Tyskland ur ett europeiskt perspektiv som, som är väldigt starkt. De är ju ett av de länder, framförallt de stora länderna, som har minst underskott i statsfinanserna. Mm. Om vi går till Frankrike, hur ser det ut där, Roger? Ja, alltså budgetläget i Frankrike är ju lite mer allvarligt än i till exempel just Tyskland. Men samtidigt så har även Frankrike gått ganska bra. Och här får man väl säga, här har väl Vad det... menar ni med gott bra? Ja, alltså har... man får inte glömma bort att vi har ju haft kanske en av de största kriserna någonsin bakom oss. Och det är klart att många länder, däribland både Frankrike och Tyskland, har ju drabbats av det här också. Men både Frankrike och Tyskland har klarat sig relativt sett bra. Deras tapp i produktion etc. har varit ganska litet jämfört med många andra länder. Jag skulle säga att Frankrike har haft en annan resa genom den här globala finanskrisen än Tyskland. Tyskland ungefär som Sverige drabbades ju väldigt hårt via en fallande export. Medan Frankrike då har haft en, en starkare inhemsk ekonomi. Inte lika drabbad i form av stängda banker, bankkonkurser. Eh, franska hushåll som har varit lite mer konsumtionsvilliga. Eh, frågan är då vad som, vad som händer här framåt. Då, därför att Frankrike är nog i större behov av att eh, strama åt sina statsfinanser. Och då blir det problematiskt att, att hoppas på och fortsatt efterfrågan från hushållen. Och när det är den franska exporten, hur går den? Eh, ja, utan att ha några siffror framför mig så skulle jag säga att jag, jag tror att den går relativt sett sämre än, än Tyskland då, som, som jag sa har, har en bättre eh, fot in i de här snabbväxande tillväxtekonomierna som nu den verkligen bommar. Men om man tänker sig att man är eh, fransman eh, och bor i Frankrike eller att man är eh, tysk, tyska? Alltså hur, hur, hur, hur ser det ut för mig som privatperson, som en privat människa i Tyskland respektive Frankrike? Ja, om vi börjar med, med Frankrike då så, så som jag sa, de har, de har haft bättre stöd i form av, alltså hushållen har varit mer konsumtionsvilja. Som man haft handlar någon... på som vanligt. Man har man... handlat på mer som vanligt, påminner kanske lite mer om hur svenska hushåll har betett sig genom den här krisen. Det har inte varit en kreditåtstramning på samma sätt som vi har haft problem med tyska banker då samtidigt så har de tyska hushållen Eh, nog känt av eh, eh, då, eh, alltså exportnedgången, industriproduktionsportfallet i, i, i, i Tyskland. Men de har skyddats av en annan sak, nämligen de här statligt eh, subventionerade arbetstidsförkortningarna. Så att eh, länderna har på lite olika sätt ändå trocklat sig i någorlunda helskinnade genom den här krisen, vilket ju skiljer dem från britterna som ju verkligen har råkat illa ut. Ja, tänkte vi skulle komma till Storbritannien. Eh, som där man eh, nu verkligen börjar uppmärksamma Storbritanniens problem och säger att, att Storbritannien är de som kanske har störst problem av de tre stora länderna i Europa. Är det någonting som ni håller med om? Ja, det är alltså, man får, Storbritannien är ett av de kanske två länder som drabbas absolut hårdast av finanskrisen. En stor finansiell sektor, eh, högt uppdrivna bostadspriser som då har deflaterat. Och, och, eh, nu ska man ju då städa upp då efter dessutom ganska stora statliga stimulanser. Och de har ju ett underskott som är väl över 10% anses och anses eller prononceras vara det under några, några års tid. Och det är klart att skuldkvoten stiger snabbt och så vidare. Eh, deras situation från mitt perspektiv i alla fall påminner ganska mycket om hur det såg ut i Sverige. under vår... Vår egen kris faktiskt. Ja, det är ju de länder som så att säga, lite provokativt utgrick har syndat mest innan krisen började, som också betalar nu det högsta priset. Mm. Eh, amerikanska hushåll, brittiska hushåll. Eh, vi har sett exempel i Baltikum också. Eh, har man inte passat på under goda tider att, att spara i statsfinanserna, hålla, hålla ett överskott strukturera ekonomin så att den har en viss grad av flexibilitet växa på flera olika ben man har låtit bostädspriser dra iväg och så vidare, då har man haft en tufft den här tiden och man kommer ha en tuff resa mot återhämtningen mm. Så de här tre stora länderna så är det Storbritannien som är mest illa ute Ja, ja utan tveka Sen är jag faktiskt inte riktigt, kanske helt överens med. För det här med synd, det, det behöver lite... det inte vara. Nej, det, det var skönt. <laughs> Nej, skönt. När men det synd det blir lite relativt så är det klart att då måste man ju liksom veta om att man begår en synd under själva vad ska man kalla det, akten. Och det är inte säkert att Storbritannien har gjort det. Och det här är en sak som jag fortfarande själv funderar lite grann över. Det är just att det det här kanske är så att vi nu står inför en strukturell förändring som man har svårt att möta. Och det är det vi ser också på de här budgetunderskotten. De riskerar ju att permanenta, så det här är en fråga som egentligen inte bara är specifik för Storbritannien. Utan som vi ser i Sydeuropa eller Europas mediet. Och till och med kanske i Sverige så kanske vi ska vara lite försiktigare. Hur menar du, förklara? Ja, kort sagt när man pratar prata med statsfinanser så vill man ju ha någon form av uthållighet i de där man kan acceptera ett underskott under något eller några års tid för att, att sen återgå till överskott ehm, det är bara att de här beräkningarna de görs ju oftast på någon form av trendtillväxt och den där har varit ganska högt uppdriven och beräkningarna ganska positiva under lång, lång tid och det får till följd av att... Ja, följden blir att nu är vi i en period där vi kanske har en strukturell kris, tillväxten kommer under en längre period vara ganska låg. Och det här gör ju att de här, de här beräkningarna kanske helt enkelt är för optimistiska. Alltså den här, man återvänder inte till den här eh, ganska goda positionen i, i termer produktion och efterfrågan som man vande sig vid under eh, synda, synda åren, eller hur ska kalla det. <laughs> ja, men det. Det hänger väl ihop lite grann och vissa kanske blir mer oförskyldt indragna i den andra, men, men... Men jag håller med Roger om att vi ser ett antal strukturella förändringar och det brukar ju komma när man har en konjunkturkris. Mm. Då måste ju säga landets tillväxtmodell, vad är det som skapar tillväxt och välstånd på lite längre sikt? Så att säga, man måste bygga om maskineriet, mm. jag kanske göra sig mindre beroende av nettoexport men det är ju naturligtvis... Och det där ser vi nu ja. menar ni? Ja, det vi ser är exempelvis i form av, av eh, alltså bil, bilindustrin då, som, som har varit haft problematiskt under ett antal år men det har så att säga, över, under högkonjunkturåren 2004-2007. Mm. Och sen smalde och då måste man, måste man tänka igenom hur man ska ta. Hur, vi som sammansättning i tillverkningsindustrin längre fram. Jag måste gå tillbaka här till det här med hur man har skött sina finanser så att säga. Mm. Hur hänger det ihop med? Måste man inte oavsett tillväxt och, och, och, och olika tillväxtmodeller och om det är hög tillväxt eller lågt ha ordning på sina finanser? Det har man ju inte i de europeiska länderna. Uh, nej, återigen, nu har vi ju den här krisen och den har ju varit exceptionell och det har också givit avtryck i statsfinanserna. Uh, det här med ordning på finanserna, det där är ju, det blir väldigt mycket uh, ekonomiska här, eller vad ni ska kalla det. Mm. Uh, det är ju så att vi pratar mycket om automatiska stabilisatorer. Sverige är ju ett land som har höga eller stora automatiska stabilisatorer. Det vill säga när vi får lågkonjunktur, då har vi stora underskott och vice versa när det då blir högkonjunktur. Mm. Är det stabilisatorer? Det kallas automatiska stabilisatorer, okay. ja. Så, så det här med ordning, alltså det är inte så att vi vid varje givet tillfälle ska ha en balanserad budget, utan det här är något som då över en tid ska vara balanserat. Och det var det jag var inne på här lite grann tidigare- att det är det som jag tror man, man får vara lite försiktig med nu. För det är, risken är helt enkelt att vi har varit för optimistiska. Mm. Det räcker med att gå tillbaka fyra, fem år och så titta på Storbritannien- så tror jag att de flesta var ganska imponerade över Storbritannien. Jag vet att jag var det i alla fall, men jag kan nog vara den första jag erkänna. Um, sen står ju Storbritannien faktiskt tillsammans med sin stora granne i väster- också uh, inför en ganska spännande utmaning. Det, det är ju länder är som, sagt, då, som har attraherat oerhört mycket kapital- och den där, den där flödena kommer de antagligen att reverseras så då hamnar vi i ett läge där de kanske då får en eh, lägre till exempel valutakurs under, under en längre period och därmed också ska reindustrialiseras i någon månad. Och det Men det där... är pundet, det är ju... Punktet är på väg ner. Och jag, men vad är vi ute efter? Att jag ser ingen anledning till varför det ska stiga. Utan jag tycker snarare att det finns ganska goda skäl och tro att det ska fortsätta att falla faktiskt. Det som jag tycker är intressant med vad som Frank förlåt, Storbritannien och USA just nu genomgår. Det påminner om lite det vi Sverige gjorde på 90-talet. Och även Asien, flera asiatiska länder gjorde i slutet av 90-talet. Nämligen att man kommer till någon typ av hårdlandning. Eh, valutan försvagas. Det, det är ett antal problem som uppstår samtidigt. Arbetslöshet, budgetunderskott för havererad fastighetsmarknad. Precis såna här inslag vi känner igen från 90-talet. Vi kom ju ur den där krisen. Det tog ganska många år till att börja med. Men vi kom ju ur det tack vare att vi devalverade vi släppte vår valuta. Vi, vi hade hjälp av omvärldens eh, återhämtning. Men sen byggde vi om våra institutioner. Vi fick en självständig riksbank. Vi fick en tuffare budgetprocess. Eh, och nu har vi ju klar. Och det har ju gjort att vi har klarat den här krisen relativt sett bättre än många andra länder. Och då funderar jag mycket kring vad kommer USA och Storbritannien att lära av den här krisen? Och vad kommer, vad kommer det ge för effekter på, på hela den globala tillväxtmotorn? De behöver lära sig någonting uppenbarligen. Ja, det får man nog säga. Storbritannien står ju utanför valuta valutasamarbetet i Europa. Mm. Hjälper det eller skälper det landet i det här läget? Det finns ju olika sätt att anpassa sig efter en kris och att vara med i valutaunion. Det kan ju ha sina fördelar då i termer av långsiktiga export och handelsmöjligheter. Då. Men, men har, man, har man syndat då om jag återkommer till det uttrycket igen. Eller man, man sitter i krisen, då det klart att då tar det längre tid att, att inte ha att, längre tid att, att genomdriva återhämtningen om man, om man inte har tillgång till en egen valuta. Nu hjälper ju pundet till en hel del, framförallt då för, för tillverkningsindustrin. Vi sa det, här, vi sa det i början att Tyskland är det i Europa. Kan vi ena som om det? Är det rätt beskrivning? Eh, nej, alltså, jag skulle väl säga att de nordiska ekonomierna... Ja, men nu pratar jag om de men, stora men, länderna. Ja, okay. ja, det är det, förlåt. Okay. Det Betyder det då att Tyskland är det, det, land, det stora land som ska dra alla andra med sig upp ur ekonomiska problem, budgetunderskott och rehabilitering efter finanskrisen? ja, det hade man väl önskat. Alltså Tyskland skulle ju kunna vara en del av lösningen, men problemet lite grann här, det är ju det är väldigt flerdimensionellt. Det är att Tyskland för att hjälpa euroområdet som helhet behöver ju att, så att säga, få upp sitt prisläge, sitt kostnadsläge kontra de andra för att då börja importera varor. Hur då? Eh, till exempel dra upp lönenivån helt enkelt, mm. kontra andra länder för att det eh, är dels då göra importer. Det alltså... vill de ju inte. Nej, precis. Och Det är därför Tyskland i någon mån givetvis utgör ett problem här, för de, de har ju stark tradition av att, att hålla nere inflationen, hålla låg inflation. För de har ju alltid varit inriktade. Är inte det väldigt bra? Jo, det är det. Alltså det, är, det och det är därför jag säger att man får ju vara lite försiktig. Där. Man ska inte, ja, jag tycker faktiskt inte att man kan kritisera Tyskland sådär väldigt starkt. Utan det som har hänt är ju faktiskt att det är en massa andra länder som har misskött sig. Tycker att många gör det? Det gör ju till exempel franska finansministern. Nej, men alltså, återigen, hon, vad hon det tycker jag hon har en poäng. Tyskland skulle kunna hjälpa till genom att öka inflationen, men då släpper man ju loss andra saker i Tyskland. Och Jag tror det blir ett inrikespolitiskt eller inhemskt problem då. Det, det som jag tror skulle hjälpa Frankrike egentligen mycket, mycket mer och hela Europa, det är ju om de tyska hushållen släppte lite grann på sin sparfrenesi och, och konsumerade lite det gå till? Ja, alltså det handlar ju om att äh, det är beteendeförändringar. Äh, Men nu blir det att ju... tyska hushåll faktiskt våga konsumera mm. mer och, och dra ner på sin sparande. Men har, man, har inte regeringen Merkel sagt att aviserat skattesänkningar? Jo, det kommer skattesänkningar här 2010. Mm. Äh, och man gör väl en del på vad jag förstår på socialförsäkringsområdet. då. Det ska väl då höja konsumtionen, eller hur? Äh, det borde det göra. Det, det beror lite grann på hur hushållarna reagerar här. För i andra vågskålen ligger då arbetsmarknaden. Är hushållarna oroliga för arbetsmarknaden? Då hittar de, de anledningen. De anledning Var det Jag Det är svårt att bedöma det. Men det är klart att den här subventionerade mm. arbetstidsförkortningen har ju lite grann juttit olja på de här vågorna som har gjort mm. att de kanske inte har tagit frukt lika mycket av anpassningen som, som vi har gjort på vår arbetsmarknad. Och när det är bilindustrin de har man ju haft de här skrotskjutningspremierna. Mm. Mm. Som, som inte kan vara för evigt, eller hur? Nej, det är ju ett sätt att tidigare lägga konsumtion som mm. vi annars skulle ha inträffat senare. Eh, eh, är det viktigt, eller spelar det ingen roll om de här tre stora ekonomierna går i någorlunda jämn tid, i jämn takt? Eh, alltså, EU tycker jag, EU är ju fortfarande någon form av politiskt, eller EMU är någon form av politiskt och ekonomiskt experiment. Och det är därför jag, jag har fokuserat väldigt mycket på hela den här när man tittar på euroområdet och tittar just på kostnadsläget, det relativa kostnadsläget. Och här kan man konstatera att det, det är ju Tyskland som alla länder håller på att anpassa sig till. Mm. Eftersom vi då har ganska få länder där vi har negativa löneökningar som vi då skulle ha haft i Tyskland. I den bara fall. fråga ja, är, det, är, det, är det någonting som du tycker har, har förstärkt nu den här anpassningen till Tyskland? Eller har vi alltid gjort det, mer eller mindre? Nej, alltså den första... I Uh, nej men, alltså, den har ju förstärkts något oerhört drastiskt okay. i med, i med skapandet av EMU okay. då vi då får en gemensam valutakurs uh, det som har hänt är att länder som då haft relativt liten skillnad som kanske till exempel Frankrike de har ju klarat av den här anpassningen något sånt här, men länder där har varit stora skillnader som till exempel sydeuropa där har ju anpassningen varit ganska, antagligen ganska påfrestande. för då får man den här otroliga lockelsen i sig, en väldigt låg ränta som man då får när man går med i EMU samtidigt och som man helst ska exportera sig ut ur det här och det har ju inte skett- ut alla de här länderna som har, har syndlat. för att de har ju då sett till, eller där ser man att de är sektorerna framförallt byggsektorn- som har drivit upp kostnadsläget. Och det till, är exempel inte lång... i Spanien. till exempel i Spanien, och det är inte långsiktigt hållbart. Så, så, och det var, ju, det var ju därför vi hade de alla de här kriterierna för att vi skulle se till så att de faktiskt började anpassa sig på rätt sätt. Mm. Och det har man misslyckats med. Well... Ja, eh, nej, det berör ju en väldigt viktig sak, nämligen att man tog ju inte tillvara eh, möjligheterna när det var goda år. Eh, och det, nu kommer ju, det som många kritiserade valutaunionen får vi tillblivelsen, det var ju just att man, man hade inte riktigt koll på ländernas finanspolitiska inriktning. Och de tillät så att säga avvika alldeles för mycket. Och, och så kom krisen och då brakade budgetunderskotten iväg. Och nu har hela unionen drabbats av förtroendeproblem då. Mm. Man brukar ju säga, man har ju sett det tidigare då, att när, när länder i Europa får problem och vi har sett det tidigare så är det också ett avstamp för nytänkande. Vad tror ni om det? Vad behöver tänkas nytt efter den här krisen? Ja, till och med. Spelreglerna för valutaunionen måste ju definitivt tittas över. Och där börjar man ju, nu har man börjar prata om europeisk valutafond till exempel då. Det. det tror jag inte är någon som helst lösning i den här krisen utan det kan möjligtvis vara någonting för framtiden. Men man måste fortsätta, man får inse att har man, har man väl bestämt sig för att koppla ihop sin gemensam valuta då måste man nog ta skeden i vacker hand och, och koordinera finanspolitiken mycket mycket tuffare än vad man gjort hittills. Ja, det håller jag helt med. De måste ju ta... Problemet är att när man väl har kommit in i EU, som det ser ut idag, när man väl har kommit in i EU, då, då, då kan man ju bara andas ut. Och det är antagligen vad som händer också. Vi klarade av kriterierna och nu är vi inne och nu kan vi göra i princip vad vi vill. Så... Men det kan man ju inte. Nej, men de har ju, man får ju ändå konstatera nu i efterhand. Det har de ju faktiskt gjort. De har ju löpt, precis som Cecilia säger, underskott även i goda tider. Och, och det får, måste vi nog börja faktiskt åtgärda på något sätt. Så i, i den mån vi nu ska titta framåt här, eller så långt framåt, då tycker jag också att det, det handlar ju om att vi tar ett steg framåt eller ett steg bakåt. Ett steg framåt det är precis som Cecilia också säger, det är ju att vi får en finanspolitisk integration. Och det är ju, då tar vi ytterligare ett stort steg mot federalism. Och det, där... det är en stor fråga. Ja, Det får den kanske säga. vi inte kan avhandla. Här. Men sist ska jag vilja fråga er Sveriges förhållande till de här tre stora länderna Eftersom det är vårt tema idag mm. Och Tyskland är vår största handelspartner Hur beroende är, är vi av de här tre stora länderna Att de är välskötta och att det går bra för dem? Cecilia. Tyskland och Storbritannien är ju, är ju viktiga, precis som du är inne på. Frankrike kanske lite mindre så. Men vi är ju, vi är ju känsliga för hela vårt närområde. Och vi kan ju visserligen glädjas så att det boomar i Kina. Men, men ska vi verkligen få en få solid återhämtning så, så då är det närområdet. Och, och det gör att vi på Swedbank vi är lite pessimistiska. Vi tror att tillväxten kommer igång, 2% till drygt i år knappt 3% nästa och det är ingen spektakulär återhämtning men vi har ju hjälp av att vi har statsfinanser och låg ränta med oss. Och Raga, vad säger du? Eh, ja, alltså det är ju inte, det är, tycker jag diskutera utan vi är oerhört beroende av vad som händer i Europa och de här tre länderna är ändå 20-25% av vår exportmarknad. Det är klart att det spelar en oerhörd roll för oss om, om de här går bra eller inte. Eh, sen är det ju inte, kanske inte statsfinanserna per se som då blir, blir viktiga utan det är en total totala efterfrågan i de här länderna. Det är så Roger Josefsson och han kommer från Den danska Bank. Cecilia Skingsli har ni också hört i programmet från Svedbank. Jag tackar er båda för att ni var med i ekonomi kort lördag. Tack. Tack.